Легко постирали свої Тим краще Сказала Урсула, прощаючись з онуками Віднині вас уже ніхто Ні з ким не сплутає Вони від'їхали гуртом З оркестром попереду Пускаючи в повітря ракети І залишили в місті враження Що рід Буендія Має сім'я ще на багато віків А Ореліану Сумний Вибудував на околиці міста Фабрику льоду, про яку мріяв Божевільний винахідник Косе Аркадіо Боендія. Через місяць після свого прибуття до Макондо, коли всі вже його пізнали і полюбили, Ауреліано сумний ходив по місту, шукаючи підхоже житло для матері і незаміжньої сестри. Вона не була полковниковою дочкою, і зацікавився великим і незграбним, і старим будинком на розі площі, який здавався незаселеним. Він спитав у людей, де його господар. І хтось йому відповів, що будинок нічий. Раніше в ньому мешкала одна самотня вдова, яка живилася землею і вапном зі стін. За останні роки перед смертю її бачили на вулиці тільки двічі. В капелюшку з дрібненьких штучних квітів і черевиках кольору старого срібла. Вона щоразу йшла через площу до поштової контори, щоб відіслати листа єпископові. Ауреліану Сумному розповіли – що з нею жила тільки жорстока служниця, яка вбивала собак, котів та всіх інших тварин, які забігали на подвір'я, і викидала трупи на вулицю, щоб дозолити всьому місту смородом падла. Минуло хто знає скільки часу відколи сонце перетворило на мумію останню викинуту тварину, і всі були певні, що господиня будинку і служниця померли задовго до закінчення війни. А сам будинок стоїть лише тому, що вже давно не було ні лютої зими, ні урагану. Двері з поїденими і завісами трималося, здавалося, тільки на густому павутинні, яке геть позавісувало їх. Віконні рами понабрякали від вогкості, у тріщинах на цементній підлозі галереї росла трава і польові квіти. Шастали ящерки та різне гаддя. Все ніби підтверджувало ту думку, що тут принаймні років 50 вже ніхто не живе. Нетерплячому а Ауреліану Сумному вистачило б куди менше доказів, щоб наважитися увійти в дім. Він штовхнув плечем парадні двері, і трухляве дерево безшумно впало додолу купою пороху та землі, яку понаносили терміти, що влаштували в дошках свої гнізда. Ауреліану Сумний постояв на порозі, очікуючи, поки розвіється хмара пилу, і невдовзі побачив посеред вітальні худу-худющу жінку, вбрану за модою минулого сторіччя, з голим черепом, де стирчало кілька жовтавих волосин, з великими, все ще прекрасними очима, в яких позагасали останні зорі надії, зі зморщеним, висушеним самотністю обличчям. Приголомшений цією появою з потойбічного світу, Ауреліано Сумний насилу усвідомив – що жінка цілиться в нього зі старого пістолета військового зразка. Вибачте, прошепотів він. Жінка все ще стояла непорушно серед захаращеної старим мотлухом кімнати, уважно розглядаючи цього велета з квадратними плечима і хрестом із попелу на чолі. І крізь землу спилу він постав перед її очима в Минувшини з двостволкою за спиною і в'язкою кролики у руці. «На Бога!» – вигукнула вона хрипким голосом, «як жорстоко нагадувати мені про це тепер!» «Я хотів би виннайти будинок», – сказав Ореліано Сумний. Тоді жінка знову підняла пістолет, твердою рукою навела його на хрест із попелу і з непохитною рішучістю звела курок. «Ідіть геть!» – звеліла вона. Увечері за столом Ореліано Сумний розповів про свою пригоду родині. Урсула аж розплакалася, так їй зробилося тяжко на душі. Боже, праведний, вигукнула вона, схопившись руками за голову, вона й досі жива. Час війни, незліченні щоденні нещастя змусили її забути про Ребеку. Єдиною людиною, яка ані на мить не переставала усвідомлювати, що Ребека жива, хоч і гния живцем у своїй юсті з була невблаганна й постаріла амаранта. Вона думала про Ребеку щоранку.